Och välkommen till succé på den fyrkantiga ögon som är här med ett uh, nytt avsnitt igen, som så många gånger förr. Mm. Mm. Hur är läget? Bra. Hur är det själv? <laughs> ja, ja, det är bra. Jag kan inte säga mer, det var väldigt kort och koncist, det är bra. Ja. Och uh, det kan ju vara mycket värre än så, så det, <laughs> vi kanske ska lämna det där. Det är ingen snö ute i alla fall. Nej, det har ju faktiskt varit riktigt, riktigt nice väder idag. Sen och då, nio år så har gått och väntat på att det ska bli maj och det ska bli lite, sådär, lite grönska och lite vår. Ja. Nu är vi där. Nu är vi i bara trött då istället. Men hellre trötter i vår än trött och vinter. Mm. Jag såg en krönika på Aftonbladet från hon Lena Melin, om du vet vem det är. Ja. Som jag tycker är ganska redig ganska ofta. men ja, det men var dem kom... bättre tycker jag. Mm. Uh, när det kom lite snö då, i uh, mitten på april där, då skrev hon en krönika om att nu får det väl ge sig. Det har varit dåligt väder i ett år. <laughs> det tycker jag var roligt formulerat. <laughs> då, då, det var det roligaste hon har skrivit på bra länge tycker jag. Ja, det vill jag nästan läsa faktiskt. Ja, gör så. Yes, men ska vi bara kicka igång. Ja. Det, det här kommer bli liksom ett blandat avsnitt. Inte en regel ett friåkning på det sättet för att jag har skrivit ner det jag vill prata om. Mm. Bra. Jag har lite att snacka om också faktiskt idag. Så det, det så känns det får, bra. Det, det får väl kallas blandat friåkning. Då trycker vi bara på rekord och så får det bli precis vad det blir. Mm. Nu är det ju ändå liksom planerat de här grejerna ska jag prata om. Exakt. Det är perfekt. Och då är det inte friåkning, utan du har bara Nej. blandat. Yes, så är det. Uh, ska jag börja? Ja, det ska du. Jo, uh, jag satt och uh, kollade runt lite på Game Pass på PCn här. Mm. Och så funderade jag på om um, man skulle ha något sånt här som bara är lite soft som man inte behöver tänka med så mycket. Mm. Och så såg jag att De hade lagt ut nu Via sin samarbete med EA SimCity 3000 Unlimited Oj Så det gav jag Det är väl ett spel som jag spelade ganska mycket Fast inte den här Unlimited versionen Utan original. Det släpptes ju Unlimited är den uppdaterade versionen mm. Och då slog det mig Ja Då kollade jag på en Youtube-kanal efteråt också som uh, han spelar spel i ett retrospective. Alltså hur är det det här spelet idag? Ja. Uh, så det har varit rätt kul att titta på men det hade han med SimCity och så sa han en sak som är så jävla slående för när uh, SimCity 3000 släpptes så står det på baksidan av uh, boxen så här, ja det är en massa nya scenarier att spela och du kan göra det här och det här och sen när man startar upp sitt spel så saknas scenarior. Alltså att eh, ja, du befinner dig i den här tidsperioden du ska bygga det här och det här för att klara av det. Mm. Eller du ska lyckas och vända på ekonomin eller något sånt där. Det kan vara sådana olika uppdrag skulle man kunna säga. Mm. Um, och så blir det så här ja men det kommer, det kommer senare i en expansion. Um, men istället bara ett år senare så släpper de den här Unlimited versionen Alltså, som släpper spelet en gång till till full pris Och då ja. inkluderar allting som till och med stod på baksidan av kartongen du köpte den första gången. Och han kommer ihåg att ja, men, det här köpte jag, och nog för att det inte fanns internetforum i den bemärkelsen då. Men han säger att min upplevelse var att man bara köpte det här scenariot. Och så det liksom här, tänk om det här hade hänt idag. Folk hade ju varit skogstokiga. För ja. de blir ju för mindre. Det här hade ju men... varit fullt legitimt att bli skogstokiga. Ja, ja, ja. Det är klart att det hade. Men eh, tänk bara att det gick att göra så. Ja, det är ju rätt eh, jävla värdelöst. För det får man ju konstatera, så som man säger, eh, eh, som finns alltid idag med early access och så vidare. Det är egentligen vad det var när det släpptes första gången. Det var inte hela spelet. Punkt, slut. Det är det väl vanligare senare. att det blir så idag kanske Men eh, mm. Det kanske var en bra produkt ändå Även om du inte hade några scenarier Så kanske det var kul att mm. bygga städer bara Ja, eh, så var det ju Och jag startade faktiskt upp en liten stad Och spelade upp den på en timme till Ungefär 50 000 invånare Och där någonstans Så kom jag väl ihåg Vad det var som gjorde att jag Aldrig spelade så mycket när det ens begav sig Helvete Vad det är mycket och hålla ordning på. Mm. Det är helt sjukt. Och så jävla omständligt också. Till exempel så. Eh, man får ju sådana här meddelanden. Ja men det här saknas i din stad. Det här klagar folk på. Ja men du har inga bondgårdar. Och så slår de med huvudet någonstans. Här, ja men det måste man bygga en bit utanför stan. Och så ska man använda industrizon. Fast ta den som är uh, light industry. Mm. Och så gör jag det. Och så blir det inga. Eh, bondgårdar ändå. Jag så. Okej, ah, okay, jag kollar Youtube. Ja, då ska man in i inställningarna, öppna två, tre menyer och kryssa i en ruta. Ja, jag som borgmästare tillåter eh, bondgårdar i min stad. Och då funkar det. Ja, men vad fan. Mm, jag bara känner så mycket så mycket lättare som det har varit i till exempel City Skylines- Um, som är väl den bästa sån här st modernstad stadsbyggarsimulatorn som finns tänker jag mm. um, nej, men det var liksom fascinerande att se hur mycket det blev så kränkt säga, sa okej det var lite kul att testa igen och det var väldigt lätt via Game Pass så jag avinstallerade det sen när jag stängde ner <laughs> direkt och sist jag spelade SimCity över tio år sedan mm och då spelar du på Super Nintendo. Det är en ganska kul. Ja. Version, men är så jävla dålig på sådana spel? Ja, eh, ofta så det är som jag känner att man får ju räkna med att eh, man stöter första gången så stöter man på ett typ av hinder. Och så kommer man på, aha, jag skulle gjort så här från början. Nu har ni antagligen mm. kollat guider eller så. Så börjar man om och tänker på det den här gången. Och sen dyker det upp något nytt problem efter ett tag. Aha jävlar. Jag skulle naturligtvis lagt den här delen vid vattnet istället. Då hade jag kunnat göra så här. Så får man börja om. Och till slut så är man nöjd. Liksom att det är väldigt sån, nästan lite inte riktigt, men nästan lite try and error. Jag tycker det låter hundra procent try and error, det där. Mm. Så jag try and error, flästen. Det var inte det jag menade. Jag vet inte. Nej. Right. Uh, ja. Nej, ja, jag uppfattade man... det rätt i alla fall. Ja, bra. Fint. Uh, nej, men, så jag kände att ett så pass gammalt spel tror jag inte att jag sätter mig in i så. Men det var lite kul att uh, testa det igen. För det är jävligt härlig musik i det spelet. Och det är faktiskt ganska snyggt också. Även om det har ju åldrats en hel del så kommer jag ihåg att när de här städerna växte upp och uh, glasrutor såg väldigt realistiska ut på höghus och sånt där, och det, det gör det ju naturligtvis inte längre, men det var lite nostalgisk känsla över att testa det, men det räckte med en 60-90 minuter mm. kände jag um, ja, men sen ledde det här in mig på att testa någonting helt annat, men jag tänker att du kanske får bryta in lite däremellan, för jag tror att jag kan prata om det ett tag nu, Sten, nämligen men ska jag ge en liten rapport om min Gameboy-modifikation? Ja, såklart du ska. Det var faktiskt väldigt spännande att göra det här. Och nu kommer inte ni som lyssnar på det se, men jag ska visa för Joel. Och jag bara fråga, nämnde du det här i podden förra veckan det bara för mig? Jag tror jag nämnde det i podden. Ja, om inte annat okay. så får man en rapport nu ändå. Men ja. Jag slår på här nu. Kolla vad det lyser. Mm. Ja. Det kan man väl lugnt säga. Och man får ändra lite grann i själva skalet eller om man ska säga, så att alla nya prylar får plats i den. Men här till exempel, den kontrastratten den var ju trasig på den här innan men nu är det ju ny som kontrastrat. Och där kan jag ju ändra ljusstyrkan och sådär. Så nu mm. har jag lite mindre och där har jag lite mer. Jag ja. tror du kan se skillnaden därifrån. Eh, absolut. Det blir suddigare när det är ljusare. Och jo. om man trycker på den så kan man få nya färgfilter. Ja, smidigt <laughs> onekligen. Det är ganska smidigt faktiskt. Så det här läget är ju typ så som det skulle ha sett ut på en Super Gameboy. Och trycker man in den här kontrastratten en liten stund. Då kommer en liten meny där nere. Mm. Där du kan ställa in. För att när man har monterat den här skärmen i en Gameboy och fått till den här glasrutan. Originalet är ju plast men den här är i glas. Det får ja, man med när okay. man köper ett sånt mod -kit. Mm. Eh, Då måste man justera så att skärmen är liksom innanför ramarna här. Mm. Okej. Okay. Och det gör man då via den menyn. Så att man behöver inte oroa sig för Och shit, tänk om själva spelet är lite för långt inåt vänster eller så där. Nej, det behöver man inte oroa sig för. Det är bara gå in i menyn och ställa in liksom bilden. De har tänkt på allt. Ja, eh, men... Eh, <laughs> Det blev en jävla upplevelse att spela Game Boy helt plötsligt från ja, det, att sitta i Måste varit en otrolig skillnad. Ja, visst Jag har ju en Game Boy Advance SP med ljus, men jag tycker faktiskt bäst om att spela Game Boy spel på en Game Boy. Jag tycker dessutom att den enheten är jävligt skön att hålla i. Yes. Men det var lite pilligt, i alla fall för mig som är inte så supererfaren med modifikationer utan jag är bara envis och lyckas när jag väl gör det. Men jag skulle rekommendera om man har en gammal Gameboy att man köper en sån. Alltså det är väl bara att göra Google och, och söka på IPS IPS screen eller någonting och så hittar du säkert en återförsäljare. Jag beställde min från Tyskland eftersom mm. det inte finns några svenska återförsäljare för såna här grejer. Fick jag hem kittet komplett. Det enda jag behövde göra var att skruva isär min Gameboy med en sån try wing skruvnyckel okay. Det kan du köpa sådana eh, skruvmejsel på typ eh, en gigant till elkedja. Ja, Och så eller kan... det är ett eh, tema med bilar kanske. Ja, precis. Och så kan man köpa ett kit som är gjort för den här typen av ändamål. Eh, kostar väl en tusen lapp, kanske, men tror mig det är värt pengarna. Man mm. skulle kunna säga att det, det, det låter ungefär som ifisk. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Så kan man plocka isär och det enda jag egentligen behövde göra var dels plocka ut gamla. Liksom, det är ju som modekortet är på den nedre delen av Gameboy eller baksidan. Och sen så har du ett kretskort för skärm och skärminställningar och sånt på framsidan. Och det är det med skärmen som du bara plockar ur. Och så har du liksom ett nytt. Och så får man väl pilla lite grann. Eh, sen kan du behöva löda loss. Så du behöver ha en kolv också. Men det enda du behöver löda det är att du ska först ta loss högtalaren i Gameboyen och löda fast den på det nya kretskortet. Mm. Det är egentligen den enda lödningen. Sen har du på själva den vita plasten på Gameboyen där skärmen är. Där kan det vara bra antingen om du har en fil så du kan fila den lite grann. Mm. Eller om man som jag har en skalpell och så kan man tälja upp den för att det är lite större skärm. Ah, okay. med IPS-skärm så att då får man tälja den kanten, kanske några millimeter det är inte mycket, men lite grann mm. det finns, om man kollar inifrån så är det som en liten ram okay. liksom längs med själva öppningen där skärmen är tänk att man täljer bort den ramen så har man rätt storlek ah, okay. och det gör ingenting om man skulle tälja ojämnt eller lite för mycket för att det täcks av liksom själva glasskärmen som du limmar fast sen. Yes. Så jag satt väl kanske två timmar med det där. Ja, men det är ändå bra jobbat får jag säga. Är man van med den här typen av modifikationer och är liksom är, jobbar med sånt här eller kan mycket sånt där då tar det säkert inte mer än några en halvtimme kanske. Ja, men, nej. nej, men det är väl bättre att ta det piano ja och, det lugnt. och att man inte får fingeravtryck eller damm på den här nya skärmen, för det lyckades jag få. Men då får man ju ha en sån mikrofiberduk ja. eller vad det är. Alltså en sån som är gjord för skärmar. Den är slätare än den som du har några städar. Ja, just det. Och så går det att torka bort. Så att jag tror fan att jag lyckades undvika dammkorn mellan skärmen och själva glasrutan också. Det, mm. det är fan svårt, men jag, det kanske var det som gjorde att det tog sån jävla tid, att jag hela tiden nöjde mig över det och såg till att allt var <laughs> kliniskt rent. Ja, men då, så, då blir det ju bra å andra sidan. Men helvete det har varit kul att spela Gameboy. <laughs> <så> att <laughs> ja, men det... det känns som att det verkligen är verkligen så en helt ny upplevelse, faktiskt. Ja, men det är det. Och spelen ser ju mycket krispigare ut. Ehm, Jävla gött med belysning på skärmen. Det finns typ ja. 20 styrkor eller någonting på skärmen. alltså Jag köper på <laughs> den lägsta och det är fortfarande bra belysning. Det man får tänka på, nu har inte jag satt i något uppladdningsbart batteri eller någonting i den här, för det går ju att köpa till. Okay. Att du plockar ur de här små metallgrejerna du vet med en sån fjäder i som du sätter batterierna. Ja, ja, visst. Du kan ju plocka ur dem och så sätter du i ett laddningsbart batteri. Med mm. en USB-C-koppling. Det går ju att fixa naturligtvis. Det ja, har jag okay. inte gjort, men jag skulle nog ändå kunna säga att du får bra jävla många timmars speltid ändå. Mm. Exakt hur många vet jag inte, men tio timmar lätt. Ja, okej. Okay. Ja, det är ju det ändå en del. <laughs> ja, det skulle jag också säga. Um, det som jag upptäckte när jag hade gamla batterier i den först när jag testade och så såg jag att batteriet började ta slut och då var jag lite rädd att batteritiden har minskat avsevärt. Men jag tycker inte det. Det är lång, rätt lång speltid. Det var gamla batterier. Ja, okay. och då får man också tänka på att när batterierna håller på att ta slut att inte öka ljusstyrkan <laughs> Nej För då kommer den att stänga av sig. Ja, okej. Okay. Jag Eller Resetta kan man säga. Mm, ja. Det var lite jobbigt för jag spelade Pokémon och råkade komma åt den där och då hade jag inte sparat på väldigt länge och då ja. mm. gav jag upp. Ja, det, det... förstår jag. <laughs> man, man blir lite trött kanske. Ja, det kan man väl säga. Ja. Nej, men har man liksom en förkärlek som jag för gamla bärbara liksom tv-spel som första Gameboy- en IPS-skärm är ju en fantastisk investering om man vill liksom mega maxa den upplevelsen. Mm. Faktiskt. Ja. Sen har jag sett några YouTube-klipp att det har varit lite så här halv... Det är ju gamla klipp. Men att de som har kört Everdrive ja. alltså en flash där du stoppar in mm. ett SD-kort med ROMs i att de har varit lite så här halvfinuliga Och få igång ordentligt När man har IPS-skärmen okay. Det har jag inte provat för jag har ingen Everdrawing till Gameboy Men mina originalspel har ju funkat kanon ja, men då Förutom också. detaljerna att jag har fått skruva Isär dem och göra rent Men det är ett Jävligt lätt ingrepp Och väldigt värt att göra Om man vill kunna spela sina spel Istället mm. för att blåsa i dem <laughs> ja. Som är en väldigt dålig idé Ja, Plus att det finns få saker som är så jävla terapeutiskt som att skruva loss skruvarna på en tv-spelskassett plocka ut kretskortet och sen ha bra belysning så att man ser smutsen på de här kontaktytorna och så tar man lite isopropanol och liksom mm. ser man hur det gnuggas bort och det glänser ja. och det stoppar i din spelmaskin och så startar det alltid på första försöket. Ja, det fan vad härligt. Jag är passionerad och sånt här. Eh, men räkna med... Vi säger säger att vi skulle köpa från Tyskland ett mm. sånt IPS-kit utan högtalare. Så kommer det med frakt kosta drygt 800 kronor. Ja, det är inte så farligt. Jag tycker inte det. det. Men... Bara så att man vet det. Så är det klart, sen ska du ha utrustningen också. Jag, jag tar ja, ja. väl för givet att äh, vill man sådär så kanske man har det. Men ska du köpa i fisket skruvmejslar, våga lägga tusen lappen på sånt. Mm. Eh, och en lödkolv är väl bra att ha. Ja. Och det, går, det räcker med ganska basic kunskaper. Jag är rätt kass på löda, men jag klarade det. Mm. Då så. Bra. Det blir en jävla bra övergång det här nu för jag tänkte bara börja med att prata om någonting som inte har med spel eller film att göra men som har med Youtube att göra i allra högsta gång och jag kan ha pratat om det lite i podden eller om det med dig innan att jag gillar att titta på Youtube-videos nu. Där folk restaurerar saker. Och då är det inte konsoler. Utan det är ungefär uh, Turning this rusty axe into a nordic battle axe. Ah, ja det, det spelar ingen roll. Jag kan också gilla sånt. Mm. Och så ser man då, det är jättemycket rost och de använder sådana här uh, sandblästrar och sen uh, doppar ner i olika vätskor och så sätter på lite el och så bara hur den här smutsen bara försvinner. Mm. Och eh, nu kommer den här lite segwayen då över till vad har det här med spel att göra? Är det ett sånt spel? Är det som Power Wash Simulator eller eh, gräsklippar simulatorer eller något sånt där? Nej, inte den här gången. Utan jag ska faktiskt prata lite om eh, det spel som flest personer har på sin wishlist på Steam. Okay. Och som nu har släppt i sån här early access. I alla fall via Game Pass. Det är ett spel som heter Manor Lodge. Har du hört talas om det här? Nej. Tänk dig att du ska bygga en medeltida stad. Mm. Med allt vad det innebär. Det som har gjort att jag har tyckt att det verkar så kul men frågan är om jag kommer att klara av och spela det här, för det har nämligen ett sånt um, Total War-läge med strider också mm. Och, och var, alltså, lite light då, ska man väl säga Men just den um, taktiska um, strider där man ska tänka oh, Här måste man flanka och fuska bågskyttarna Fram sen kommer hästarna, bla bla bla det, jag har inte det i mig. Nej. Jag klarar inte, inte av det. det. Det bara är så. Men så tänkte jag i alla fall titta på ett sånt här klipp med uh, Let's Play för att se lite hur det ser ut. Mm. Och då säger de i början att ja, det finns ett spelläge där du bara ska bygga, där du inte behöver oroa dig för att strida. Och då tändes ju en grista i mig så här han äntligen ett sånt spel där man inte behöver slåss. <laughs> Så jag installerade det här förut och eh, drog igång. Och det blir lite samma när man bygger i det här spelet och ser din stad inte som i SimCity där det går väldigt, väldigt snabbt allting. Mm. Utan här tar det faktiskt lite tid. Man ser hur den här lilla gubben går där och han gör en grund till huset. Han börjar snickra. Det kommer upp väggar. Alltså man ser att den här vackra staden kommer fram. Mm. Det är så sjukt jävla tillfredsställande hittills. Så det går fan knappt att beskriva. Vad kul. Sen är det ju så jävla vrålsnyggt i sin genre också. Det känns verkligen som att du, du börjar i en sån här nu låter det konstigt att säga, medeltida skog. För skogar ser väl typ likadant ut än idag. Men, ja, men det är säga inga att... elledningar ledningar eller Nej, inga vägar och... bort i fjärran med bilar som så. Det... Nej, precis. Och det känns verkligen orört också, den här mm. naturen. Och bara få tänka med hur ska jag dra vägar? Hur ska jag göra det här och det här? Väldigt tillfredsställande hittills. Sen är det ju så att det är ett spel i early access- jag har inte noterat ifall det finns en sån här som de brukar kalla det, ifall det finns en roadmap mm. till exempel där du ska där man kan se hur planen ser ut, utan jag tror att hon tänker lite eh, det kommer när det är klart vilket jag tror är ganska vettigt, för det är en bra bit kvar, kan man mm. säga det är lite bugget och eh, det saknas vissa saker, bland annat så <laughs> redan några gånger att det plingar till tänk på det här och ser är det ingen text i meddelandet. De har liksom inte skrivit. <laughs> det är grejer som inte är den. än. Ja, men exakt. Som de har programmerat in varningar för det. Ja, precis. Så är det. Så om du verkligen vill testa det för att se det nästan från början då tycker jag att då kan du installera det. Det är på PC än så länge men kommer till konsoler också. Mm. Um, och det har man faktiskt sagt Så här, att de här Skyline-spelen Till exempel, de har ju faktiskt funkat Helt okej okay på konsol mm. Trots att man, det blir ju inte samma Precision som en mus naturligtvis När man ska Nej. dra vägar och så vidare Men det har funkat helt okej okay, Säger de som har testat ja. Så att de får säkert till det till slut Men uh, Nu förstår jag faktiskt varför så många Är sugna på det här spelet De har liksom de har inte hypat det här med snygga trailers Utan de har bara visat upp en produkt som har enorm potential Skulle jag säga mm. uh, Och det känns väldigt, väldigt spännande Och nästan lite så här då, var med lite från början nu Så det här kan man nog plocka fram och sitta och pilla med nu en liten stund Och liksom, uh, det, blir, det kommer väl att bli samma sak här tänker jag att uh, Vad fan ska jag börja med? Ja. Vad behöver jag för hus? Men nu har jag faktiskt tittat på lite såhär walkthrough Det såg jag till exempel en som hade gjort Att han började ganska snabbt Med att bygga hus till sina familjer Som bor i den här lilla byn Från början då Och så började det regna Och flera av hans, där de hade samlat ihop Förstörs av regnet För han hade inte byggt något sånt för råden Ja, där var det ju bara att börja om Så liksom, det finns ju naturligtvis Lite sådana här eh, nitar Och eh, gå på Um, men nu såg jag också att det kunde vara så som jag började nu, att jag inte är jätte-jätteduktig på den här typen av spel. Det är att du kan välja att börja med ganska mycket material från början, till exempel sten, uh, hus och mat som räcker under en ganska längre period. Så det, det känns faktiskt som att det kommer kunna vara ganska förlåtande också. Mm. Uh, vilket jag också saknar i sådana här spel ibland. att Visst, det är väl härligt om det kan vara, om man säger så, Dark Souls svårt för de som vill börja så, men kanske också Stardew Valley vänligt för de som vill ha det så, att de klarar av att balans. göra båda. Ja, så det känns som att de vill verkligen erbjuda det, att vill man bara bygga en stad som kommer vara jävligt snygg och allt vad det innebär, då kommer man kunna göra det. Men det är lite så som jag körde Age of Empires när jag spelade det, att jag har alltid varit urusel på RTS-spel. Ja. Oh. Men jag har alltid liksom tyckt att det var kul att kolla när andra spelar, alltså de som är duktiga på det. Mm. Men själv kan inte prioritera var jag ens ska börja. Alltså mitt treårings attention span mår ju inte bra av det. Alltså, och så får jag fokus på en sak och så glömmer jag allt annat istället. Alltså Jävligt svårt att hitta balansen där mm. eh, Men Age of Empires var alltid kul För då Du kunde välja i alla, alla andra spel också Men Age of Empires var, hade ju liksom stenåldersläge Och sådana där grejer Och att du avancerar till olika tidsåldrar mm. Då var det alltid kul att bygga en karta Där du Satte motståndaren På en liten ruta Och sen så hade du massa vatten runt där Så han kunde inte göra någonting, bara stå där <laughs> och sen så kunde man själv bara bygga skiten ur hela liksom, landskapet. Mm. <laughs> och de enda striderna var när man jagade djur för att få kött. Ja, det räcker gott och väl eh, den här gången då. Det tyckte jag var kul. Um, och det har jag förstått, i, i Manor Lodge så eh, fungerade det så här att låt oss säga att om jag skulle bygga en eh, då kan du titta på kartan och så får du vissa områden, ja men här finns det vilda djur, här finns det bär att plocka då kan jag välja att säga att jag väljer en sån, ja men här är en bärplockarstation, ja nu heter mm. det inte så men det heter något med gathering gathering station kanske det mm. då kan jag lägga den i närheten av där bären finns och sen så allting i det här spelet det bygger också på familjer och då kan jag välja att eh, den här familjen, eh, de ska jobba här. Då kommer inte bara en person då hålla på med att plocka bär utan alla som tillhör den familjen, de kommer att tillhöra det skråt, om man väljer att kalla det så. Så när de får barn och så vidare sen så kommer deras barn att jobba med samma. Mm. Så på det sättet växer ja, de som ju, håller på med den sysslan. Och sen är det lumberjacks som du du väljer inte bara en person som ska göra det här. Som Age of Empires till exempel. När man bara högerklickar och så går den personen och gör det tills stenen är slut. Utan här kommer den hela... Ja, om det är två vuxna och ett barn så kommer de att ha det att göra sen. resten av sina liv. <laughs> Vilket det, det var säkert så också. Det ser inte förvåna mig. Det måste ha tagit sån djävuls tid att bygga sådana stora byggnader förr. När man inte mm. hade... Den typen av utrustning som man hade flera hundra år senare. Ja, exakt. Det var inte så att du hade maskiner som kunde lyfta upp grejer, utan det var väl folk som fick sköta allt det där. Ja, eh, exakt. Sen ska det väl liksom vara så också att jag tror att eh, de ska väl ta lite egna beslut i det här på något vis också. Att liksom att om stenen tar slut på ett sätt så ger de sig av och letar efter nytt mm. utan att man behöver klicka i för mycket om jag har fattat rätt som sagt, nu hann jag bara testa det här Ja inte ens en timme tror jag mm. men det ska jag försöka att, äh, ha att göra med lite här nu och alternera lite med äh, Fallout 4 då mm. då får vi se hur det går <laughs> Det slutar väl som vanligt att jag blir helt begeistrad här nu i några veckor och sen rör jag det aldrig igen. <laughs> men men då så ju... var då. Då har du ju ja. haft kul under den tiden. Exakt så. Nej men det kan, jag kan känna igen det. Fast för mig kanske inte alternera mellan två spel utan det kanske är tolv spel. Mm. <laughs> men det ja. Nej, men vad fan kör på? Ja, tack. Eh, ska jag ta någonting nu? Det tycker jag att du kan göra. Eh, vi kan ta någonting som jag har tittat på nu då. Jag, jag har lite svårt att välja i min lista vad, vad det är jag ska prata om. Men den som är jag var för en vecka sedan, i alla fall nummer ett på Netflix, eh, Baby Rain. Där har vi kollat på. <laughs> yes, kul. Har du kul. sett den? Nej, men... Eh... Jag vill göra det. Mm. Och nej, om jag ska liksom prata om den här... Det är en ganska kort serie. Mm. Eh, och jag vill inte säga för mycket. För det känns som att minsta lilla grej kan liksom vara en spoiler. Så att jag ska försöka vara så hemlig jag bara kan. Men ändå mm. ge en hyfsad bild av vad det är för serie. Vad man kan förvänta sig. Men han som har gjort serien... Han... Det här har ju typ hänt honom på riktigt. Ja. Så, så det är faktion. Mm. Och eh, han spelar huvudrollen själv dessutom. Mm. Och han är väl i serien en... Eh, han har väl drömmar om att bli komiker. Men det går inte så bra för honom. Han är inte så rolig och har väl ingen bra liksom... Han är inte så rolig. <laughs> Nej, och då, då går det inte så bra som för liksom jobba i en pub. Mm som bartender och så bor han hos inför detta svärmor Okej okay. Och så kommer in en kvinna på den här pubben och eh, liksom är väldigt ledsen och då känner han väl med henne och liksom eh, ger henne någonting att dricka liksom och säger nej men det är lugnt, jag kan bjuda på den liksom. och så vill han muntera upp henne och då blir hon hans stalker och skriver till honom konstant på sms och mail. Mm. Så han, hon stolkar honom? Hon stolkar honom så det skriker mm. om det och det ställer väl till det lite grann och sånt där för honom. Eh, och jag fick ju det intrycket av den att okej, okay, men det här har den här brittiska, mörka och jobbiga humorn som eh, The Office kunde ha ibland. Mm. Att du känner att åh <laughs> okay. oh, nej, att oh, oh. du känner det samtidigt som det också är lite kul. Eh, och det som är så snyggt i den här scenen är att gradvis så blir det också lite mörkare det är nästan så att det blir ett successivt genrebyte på något sätt alltså från det liksom komediosande typiskt jobbig brittisk komedi där man känner att ah, för fan vad hemskt nej, nej nej nej nej nej nu vill inte jag det se det det känns som att den här skulle passa både dig och mig väldigt väldigt bra ja eh, eh, men man kan väl, och sen känner man också med huvudkaraktärens liksom beslut. om Man tänker, Men är du helt jävla dum i huvudet? Vad fan gjorde du så för? Och så vidare. Men ju längre in i serien, desto mer får man en förståelse för. Jaha, är det därför han är sån? Och det tar en sån jävla mörk vändning. Okej, okay. ja, men det låter ju ändå spännande, får jag säga. Mm. Ja, men den... I början så tyckte jag att ja, det blev lite skärmigt. Okay, jag har en stalker och så kommer det hända lite dumheter. liksom. Men Det blir spännande. Men... Nej, det, det kommer mer, kan man säga. Mm. <laughs> ja, klar. Men, ja, nu, men nu blir jag, jag faktiskt... Uh, nej, men nu blir jag faktiskt ännu mer sugen på att se den. Det, alltså, det här är en sån jävla dum orsak är bara för varför jag inte har börjat men nu har det ju blivit så eh, många på jobbet har ju tittat på eller tittar på Robinson så att det blir nästan så att det är det som diskuteras så just den här säsongen så tänkte jag faktiskt, ja men nu ser jag ju det då Du viker mm. dig för konformiteten helt enkelt Ja, ja precis ett ord jag har aldrig har sagt själv tror jag <laughs> nu får du börja ja. göra det Ja, nej men det har jag gjort eh, och liksom så här, Man dras ju in i det ja. Men nu är det inte jättemånga veckor kvar Så jag tänker att uh, Det blir väl några regniga dagar Sen under sommar och så vidare Eller någon helg där man känner för att inte göra något Och då kan man se Baby Reindeer Eftersom du sa det är inte en så lång serie uh, Så kan man kanske Klippa den På relativt två dagar Tänker jag ja. Men jag orkar inte mer i huvudet just nu Känner jag jag tror det är typ åtta avsnitt eller något, sen är de väl ja. drygt 40 minuter varje mm, avsnitt. Precis. Så den är ganska kort som du säger, absolut. Och det gillar jag med just brittiska serier att de är en säsong och när den är slut så är det slut. Ja. <laughs> och det kan få vara så. Mm. Kanske, kanske att det blir som till exempel Fawlty Towers eller The Office då, så att det blir två. <laughs> ja, precis. Ja. Och så blir det ja, superklassiker så... som om de ja. har typ tio säsonger. Mm. Ja, brittiska The Office. Ja, det känns, Det känns spontant som att den har fler säsonger. Alltså som att det är en längre serie. Inte bara för att den amerikanska har hur många säsonger som helst. Utan för att den, den har ändå så mycket den skulle kunna bygga på. Mm. Den har bra ja, karaktärer och liksom bra sidogrejer, men mm. det behövs inte. Det är ju det, det här julavsnittet där de verkligen totalt knyter ihop säcken efter kaos. Ja, och så tycker jag verkligen att det är så jävla tråkigt att uh, han har fortsatt att använda den karaktären sen i, i en annan serie. Ja, den, när han åker ut på tunnel och fan där. Ja, och uh, har ett nytt jobb och liksom är en idiot igen. För det kändes ju liksom som att han sa ju äntligen ifrån i det ja. där julavsnittet. Och han träffade en kvinna där som han faktiskt inte var en idiot mot. Ja. För det kändes som det var det perfekta avslutet för David Brent. Men ändå så kan han inte låta bli. Uh, och visst, jag garvar åt det också. Men uh, det kändes ändå lite som Typ så som Robert Gustafsson har gjort med den här karaktären i Torsk på i Roland. Mm. som liksom hade rektade mig, men sen ska han vara med i Skatcher och han ska starta ett dansband och han ska vara med i Melodifestivalen. Och jag bara, nej, nej. Det, det känns lite pengamjölkigt på något vis. Yes, så gör det. Eller så, så gör det. det. Det är det. Ja, nej men det, det är synd då så när karaktärer inte kan få var lite grann. Mm. Sen är ju David Brent med i amerikanska The Office också. Det är en kul cameo dock. Ja, okej. Okay. Ja, det visste jag faktiskt inte. Det är, de flesta gångerna så är, jag vet inte om man gör en eller två cameos eller något i senare säsonger. Mm, okej. Okay. Nej, så långt tror jag inte nåt, Jag kanske har sett tre. Ja, okej. Okay. Nej, men han, han är med i alla fall Inte jättemycket men tillräckligt För att man säger, aha det är han Vad fan gör han där mm. Kul bonus på något sätt mm. Det som Det roligaste Jag har sett I den tror jag, så jag har garvat om mycket Det är första gången de har brandövning Ja herregud Det är så in i helvete roligt Ja det skrattar jag åt något så jävulskt det känns väldigt mycket att akademiker är arbetsplats. Just för att han då med glasögon spårar ur så. Jag vet, kommer inte ihåg vad alla heter och så. Men den karaktären. med glasögonen tycker du på Dwight? Ja, exakt. Så är det. Ja. Att han hivar in en sån här, du vet, en sån här behållare för vatten. Mm. Plockar han väl bara upp och bara hivar in i det rummet eller ska brinna. <laughs> Det är han som startar han allting också, att han ja. tänder eld på en papperskorg eller någonting med en sig. <laughs> och eh, han använder väl någon typ av liten svets också på dörrhandtagen så att folk ska väl lära sig att inte ta i det och grejer. Ja. Så de bränner sig så in i helvetet mm. Men det tror jag är... för eller det kanske senare. Det, ja, det tror jag. För att det, det är väl en senare brandövning det är det så tror jag. Okay. Det har jag bara sett ett klipp av och det har jag inget minne av att jag har sett det de första säsongerna heller. Men vi, vi måste pausa lite där för jag måste ja, fråga, ja. har du bara sett tre säsonger av amerikanska The Office? Yes. Åh fan. ja Jo, men så är det. Den är faktiskt bra hela vägen till finalen. Ja, det är... Ja, jag förstår ju att det är återigen en serie till som jag faktiskt måste se. Det, det är nästan mer obegripligt än att du inte har sett Breaking Bad. Mm, men det, det kan jag faktiskt säga att jag tror att orsaken till det, eh, det, är nog att jag uppskattar ju den engelska så mycket. Och så har jag varit lite så här, fan är det åtta säsonger, eller är det tio säsonger av den amerikanska? Vad fan orka det? Mm. Alltså att jag har blivit lite... Att nästan så att jag, jag har bestämt mig lite. Förstår mm. <laughs> du? Men du att... får inte bli en sån, sån nej men engelska originalet är det ändå som är bra. Amerikanska Nej, skit. jag vet. Det, det är klart att jag inte vill. Men det har nog, jag har nog landat lite i det. Men sen så när jag väl såg det sen då så tyckte jag ju att det var jävligt roligt. Så det... ja, nej men sen kanske det är, alltså mot de kanske två sista säsongerna så kanske det dalar lite i kvalitet. ja. Men må så vara då. Men fortfarande bra. Alltså så. Mm. Men jag skulle nog säga att någonstans där i mitten så är serien typ bland det bästa som har gjorts. Ja, fan vad härligt. Jag, jag tycker ja. att det är det. Är, jag, jag kan se om den nu många gånger som helst och <laughs> jag brukar inte behöva skippa avsnitt för att det är så här: Nej, men det här är inte så kul. För nej. sådana avsnitt finns det ju med serien. Man har sett många gånger med den serien. Det är väl lite en komfort-serie för mig också att när när det är lite stressigt eller sådär, man har mm. många tankar i huvudet, då är det väldigt skönt att bara komma tillbaka till det Office. Ja, jag tror att det är många som har den som den typen av serie faktiskt. Ja. Eh, och av en väldigt bra anledning för den engelska den är ju lite hemskare, alltså det, det är ju ja, hemska jo. situationer som uppstår mm. i den amerikanska så är det ju ändå ganska snällt i jämförelse, även om det är pinsamma grejer. Ja. Och det är också skönt att det är inom det avsnittet. För sen nästa avsnitt så är det en ny grej. Så det är inte något där som har sådana konsekvenser att man bara kringjar sönder liksom i soffan. Nej, nej. <laughs> nej, som du säger att eh, den kanske är det är ännu mer svart humor i den engelska, kanske. Ja, definitivt. Mm. Och mycket grövre humor framför allt. framförallt. Mm. Ja. Ja, fan det är exakt det jag sitter och tänker på nu Att jag tycker att den är så jävla rolig Den översättningen som det är på svenska <laughs> Istället för utrota Kukrota <laughs> Ja, det är jättebra Det är roligare <laughs> än engelskans exterminate. Ja, det är det nog faktiskt Även om det är väldigt fyndigt Men kukrota, ja, ja nej, <laughs> det, det slår nog det mesta Ja. Det ja, jag låter också som att det skulle kunna vara ett smeknamn från typ mm. av könssjukdom. Fast så kanske skulle vara kukröta med det kanske. <laughs> ja, det skulle det nog i så fall. Ja, vad var det du skulle säga? Nej, jag skulle bara säga att det var en sån där situation när jag uh, uh, såg det första gången och liksom inte kopplar riktigt själv kukrotat. Vad menar han? Vad, vad sa han på engelska? Och så spola tillbaka och så min Wordturb, Turbo vet ju ändå. Mm. Börjar galva jättemycket. Ja men nu fattar jag. Och så sa jag ja med. Kul men att man ändå kanske hunna spola tillbaks för att ja, förstå men, det. Nej, nej, men det är liksom så att man, man läser ju texten första gången kukrota men vad då Va, vad sa han? Ja han ja. säger exterminate istället för exterminate. Såklart vilken jävla bra översättning. <laughs> Men då måste jag fråga, har du sett Parks and Recreation? Uh, nu måste jag göra så här. Jag behöver se en bild. Uh, nej, det har jag inte. Fan, vad göttigt för dig. Du har, dels så har du hela Breaking Bad. Mm. Du har majoriteten av amerikanska The Office och så har du hela Parks and Recreation. Mm. Den är väl inte så lång heller va? Ganska lång är den. Okej. Okay. Ja, 125 avsnitt. Ja, det är en del faktiskt. Men den serien också bra hela vägen. Mm. Den har väl lite The Office-vibbar i första säsongen. Den har väl inte riktigt fått en egen identitet för det är också en sån mockumentary. Mm. Men... Det är väl med han som är med i ett avsnitt av The Last of Us. Ja, precis. Ja, Nick Ni Offerman. Ja, precis. Som också var med i den här som jag pratade om förra veckan, Civil War. Mm. Nej, men alltså... en väldigt liten roll, men ändå. <laughs> Nej, men Nick Offerman, hans karaktär i Parks and Recreation är typ den bästa karaktären jag sett i en serie någon gång. <laughs> ja, det ser man nästan bara på att se bilden på hur den ser ut på omslagen. Ja. Att det är en bra karaktär. Ja, jag. det är en in i helvetet bra karaktär. Det är... Jag undrar fan om inte han är mitt spirit animal. <laughs> ja. Gött, i så fall. Nej, men den serien tycker jag definitivt, den tror jag nog nästan att jag skulle vilja se att... eller vilja att du ser mer än The Office faktiskt. Okej. Okay. Är den en HBO-serie Ah, ja, Det var en bra fråga. Det kan det vara. Ja, men snyggt då Då så Men jag tycker att den tar sig Ordentligt först i andra säsongen Ja, okej okay. ja, men, men första äh... säsongen är kul Men den får en egen identitet Lite mer i andra säsongen mm. Okej okay. Sen är Chris ja, Pratt så. också, det är ganska kul mm. Ja, just det Han är med, ja, precis och det var ju innan han gjorde Marvel film. Ja. Det är så pass tidigt. Ja, han ser ju lite annorlunda ut där mm. ändå. Ja, precis. Han ser lite ölstinn ut. Ja, exakt det jag tänkte på. Eller som Magnus uggla så en gång när han festade som mest och började träna. Fan. Vad jag ser välmående ut På alla bilder Det <laughs> är kul ja, nu, nu är det så här så när, när du ser fram emot att jag ska spela Någonting så vi kan diskutera Nu känner jag som att du ska se Parks and Recreation Ja eh, Okej okay. Du menar det sista vi diskuterade var Final Fantasy då, Som du spelar igenom senast Som ja. jag har gått och väntat på i tio år Ja men det är ju klart Ja, ja precis då är det min tur nu då, helt klart. Mm. Sen behöver du inte Bra. se hela serien innan vi börjar nej, diskutera nej, det. Nej, men i ett par säsonger låter det som. Ja, och blir du inte typ kär i Ron Swanson då, då kommer det bli jävligt jobbig stämning. Mm, mm, mm, mm. Ja. Jag måste googla en bild på honom nu bara för att få lite energi. För att få lite energi. Ja, jävlar, den mörsen alltså. Jag ska fan skaffa sån. Gör det. Du kommer se kung ut. Ja, jag tror det. Ja, det är fan en respektabel jävla mustasch alltså. Ja, det är det. Yes, hade du något mer eller ska jag ta något mer? Uh, nej, jag har faktiskt uh, dragit igenom det som uh, uh, jag hade tänkt. Yes. Alltså jag behöver inte ta så mycket mer heller. Jag skulle kunna spara lite till nästa vecka också. Men vi kan väl få till någon minut till. Ja, ja Jag eh, kollade faktiskt på en eh, svensk serie. Också en rätt ny och tror också att det är Netflix. Eh, I dina händer heter den. Ja, den har också flimrat förbi faktiskt. Eh, den var faktiskt bättre än jag trodde jag trodde inte mm. att den skulle vara dålig eller så, men ibland så kan det bli lite så. okej okay, men nu ska man göra någonting om gängkriminaliteten och sådär och det är mycket sånt att man ska försöka belysa problemen med det liksom. ja. Jag, ja, jag tycker ändå att de får till det hyfsat Mm. kan man väl säga. Alltså, det, det är ingen top serie men den är bra. Alltså... Ja, också lite kortare va? Så. Ja, den är lite kortare och den mm. är ju också slut när den är slut. Ja, eh, det är väl hon samma som skrev Störst av allt, mm. tror jag. Eh, Giolito heter hon väl efternamn? Eh, ja, Gebelstotter. Det, det är så vi benämner. Mm. Nej, Nej men den har faktiskt, det är så här jag har ju mitt Netflix inställt på engelska så jag känner till den vid Deliver Me och orsaken till att jag gör det vet du vad det är? Nej, ingen aning. Om man väljer ställer in det som engelska på Netflix då får man även med då kan man även söka fram de filmerna som inte har svenska undertexter. Ja okej. Okay. Så det var någon gång någon indisk rulle som jag ville se som verkar helt bananas och då hittade jag den inte och så googlade jag och då visade det sig att så måste man göra och sen har det blivit kvar. Ja. Ah. Eh, nej men det som gjorde att jag ändå liksom fick ut något av oss se nu låter det som att jag inte hade fått ut något av den annars, men eh, Ja, dels för att det snackas en jävla massa om gängkriminalitet liksom i ja. alla medier, det, det är väl typ det enda folk snackar om, det, är det enda politikerna snackar om när Ungefär de pratar så. om lag och ordning så är det gängkriminalitet de pratar om och det är väl bra att man vill ta tag i ett sånt problem, det är inte det men ja, Det man... finns annat också kanske Ja, det finns annat också och det kanske, man kanske kan försöka nyansera bilden och lite mer så att folk kanske fattar mer lite olika mekaniker eller mekanismer bakom och sådana grejer mer än att man bara vill prata om att nu ska vi liksom kasta in varenda jävel i fängelse och liksom mm. buset ska bort och så vidare. Viktigt också förstås att personer som ska stängas in ska stängas in Eh, och man tittar <går> hela tiden på Danmark som, oh, kolla här var de bara löste allting med att sänka liksom, eh, straffåldern och eh, sådana där grejer, eller straffbar mm. ålder heter det väl Och ja, alltså det funkade inte så bra i Danmark att sänka den straffbara åldern och så vidare för att ungdomar reagerar inte jättebra på den typen av bestraffning. Jag skulle nog snarare säga att forskningen visar på att de blir ännu argare om man straffar dem på det sättet. Mm. Eh, vilket såklart, någon blir sur över. Det är inte min egen värdering ännu utan det var vissa vetenskapliga undersökningar har visat, eh, skulle det vara så att det funkar i Sverige, ja, då gör det väl det. Men jag tror inte det. Nej. Nu är det inte det meningen att det ska bli någon true crime podd <laughs> för det finns det ju så jävla många att man, man knappt liksom kan se någonting annat i sådana här poddflöden och sånt där. Nej, nej visst det är väldigt äh, populärt. Men det som jag ändå kan tycka är lite frisk fläkt när man gör en sån här serie att eh, det finns egentligen inte så mycket utrymme till att tycka att det är lite coolt också. Nu tror inte jag att ungdomar blir gängkriminella så fort de ser ett tv-program eller kollar på en rap eller någonting som många tror verkar det som. Nej. Utan att det, det är jävligt mycket ångest snarare. Ja, just det. Och att man kanske då försöker fånga den här ångesten som man ständigt går med när man har blivit liksom rekryterad i ett kriminellt nätverk. Mm. För det verkar ju som att de mår så fruktansvärt dåligt. De liksom mm. ganska små kidsen som dras in i sån skit. Exakt. Och det är väl det man vill belysa med den här serien. Det fick mig att tänka på en rapport som publicerades av Brottsförebyggande rådet i höstas, tror jag fan det var. Mm. Som heter Barn och unga i kriminella nätverk, Studie av inträde, brott, villkor utträde och så vidare. Jag behöver inte säga massa detaljer. Den är 130 Nej, okay. sidor lång i alla fall. Jag läste den i höstas. Ja. Jävligt bra rapport men just det här med hur rekryteringen går till i kriminella nätverk. Mm. Att det är barn som rekryterar barn. Ja, just det. Just det. Att uppe liksom, i den här typ hierarkikedjan så kanske det är två, tre stycken ledargestalter. Mm. Inte mer. Är inte helt ovanligt att det finns ett släktband mellan dem, att de kanske är bröder eller... Mm. Så heter sånt. de typ eh, päronet och räkan? Ja, men lite så. Ja, fast det är helt plötsligt coolt då. Ja, ja men eller hur? Ja. Päronet och räkan. Det kan, det kan bli sån här, ja Vi ska göra en sån här serie. Ja, men så går de igenom mer mer i den här rapporten i alla fall att det är liksom det översta skiktet och sen så har de underhuggarna är, som kanske har en högre position, sen har du något mellanskikt och sen de i mellanskiktet är, rekryterar liksom yngre. Mm. Och så är det så att i de här olika leden att de som är yngst, de har en äldre över sig som bestämmer över dem som i sin tur har en äldre över sig och, och så vidare. Väldigt hierarkiskt då? Extremt hierarkiskt. Och så... Behöver de de här kidsen för att de kanske får in ganska stora partier narkotika, de här ska ut på den svarta marknaden och då behöver de ha liksom så kallad arbetskraft som kan få ut det här mm. och eh, när man gör rekryteringar så finns det alltid någon överen och om dina rekryter eller dina barnsoldater fuckar upp, då får ju du också skit för det av din äldre och så vidare. Så det blir ju jävligt mycket liksom hemskheter med att det är jävligt hård styrning neråt Fuckar upp. upp, ja, då får du betala med ditt liv. Och ibland ja. så kan det vara ett sätt att visa för andra yngre att det här kommer att hända dig om du inte gör som jag säger. Ja, just det. Ja, det är en jävla situation förstås. Ja, det, är, det, det här är ju så jävla liksom bäckmörkt att det här är liksom mm. läskigt och hur liksom, eh, unga grabbar oftast liksom så unga som 12 år rekryteras ja. in i det här. Och det är klart, upptäcksrisken är väl lite mindre plus att eh, de inte är straffmyndiga. Ja, just det. Och nu börjar jag babla en jävla massa om brottsförebyggande rådets rapport här och så vidare. Men där finns det i alla fall forskning som visar på hur det ser ut i de kriminella nätverken men också hur rekryteringen går till. Det kan ju vara ett smart sätt för makthavare att kolla på dem där så att de vet kanske lite grann om okej, okay, men vad ska vi göra för att få bukt med det här? Det mm. tror jag egentligen att de har koll på. Det är bara ingenting som de kanske kommunicerar utåt i debatter och sånt för det är kanske inte det folk vill höra folk vill höra det här vi kastar dem i fängelset och där ska de få stanna och då är de inte kvar på gatan och så är problemet löst mm. eh, ja låter ju jättespännande men det är inte så enkelt och så vidare nu är inte jag kriminolog för fem öre men jag är ändå så pass påläst att nej nej, det, tyvärr så är inte det den enda lösningen. Och det är väl det de på något sätt vill visa i den här serien. För det är två unga grabbar som är liksom i fokus. Och det man får reda på ganska tidigt är att de var bästa kompisar och sen har de blivit rekryterade in i ett kriminellt nätverk och så har den ena skjutit ihjäl den andra. Aha, okej. Okay. Mm. Och så får man väl följa liksom polisarbete. Hur ska man komma åt deras då äldre? Ja. utifrån den hierarkin då som brottsförebyggande rådet liksom, det här har man väl känt till länge att det är så, men som sagt en rapport visar ju också på att nu finns det lite mer ingående forskning om hur det funkar ja, just det. med intervjustudier med folk som har varit inblandade och så vidare Ja, men det man får tänka på är att det är ju, det är ju mörker bara Ja, jo, tack det, för, det, förstår, det låter ju också som en serie jag borde se faktiskt, som också är kanske relativt lätt att se igenom faktiskt när det mm. är typ 5, sex avsnitt om jag fattar rätt. Ja, precis. Och det finns ju andra serier som också belyser liksom, eh, samma grej här då. Att det är det som många leder i den här hierarkin så att liksom, den som är högst upp i den här hierarkin är ju liksom förmodligen inte ens i eh, Sverige. Nej, exakt. Precis. Utan det som vi ser med alla olika typer av skjutvapen, våld och sånt där det är ju i skikten eller bland de yngre som får göra skit mm. Och där kanske man inte kommer åt gängkriminaliteten med att hela tiden kasta in dem i finkan. Ja, Speciellt inte när, vad var det i februari som man rapporterade att 197 personer sitter häktade i arresten. Ja, du ser. <laughs> för att det är så jävla ja, överfullt i både fängelser eller på anstalt som man ska säga egentligen. Men på mm. anstalt är det överfullt. Häkten är det överfullt. Och nu sitter folk liksom av häktestid i arresten. där får du bara sitta i sju dagar. Mm. Så egentligen så begår vi eh, brott. Mm. Det är mot lagen att ha folk så länge. Tror jag. Mm. Ja, Om jag okay. inte minns helt fel. Att ha folk i arresten så jävla länge. Plus så ja, jag fattar. Både liksom EUs anti, det heter inte så, det är bara min beskrivning, men EUs anti-tortyrgrupp har ju också gett Sverige rätt mycket pisk för hur vi sköter häktningar i det här landet. Ja, okej. Okay. FN har ju också liksom gett skarp kritik. på? Rabatitik. Ja, ja, ja för okay. Länge som fan också, det blir ingen förändring. Nej. Det gör Aj, ja. ju folk bara sjuka och jävligt arga. Mm. Det, och jag vet inte om man lyckas gestalta det här jättemycket i serien I dina händer, men man får ändå liksom en inblick av En liten det, en jävla, inblick i det, ja. Ja. ja. Vilket jävla mörker det är, och att det är ganska lätt att liksom såhär... Ja, jävla skitungar. Var är polisen? Och så vidare och så vidare. Det jobbas nog jävligt mycket med det här. Ja, det tvekar jag inte en sekund på att det är så. Och vad mörkt är också att vuxna personer också kan mer eller mindre önska livet ur barn. Mm. Ja, visst. Man tänker väl sig inte för, helt enkelt. Nej, och sen blir man ju förbannad när saker händer. Som han, mm, ja. småbarnsfarsan som blir skjuten. Ja, ja för det var ju förjävligt, naturligtvis. Det Klart det är så. Och det är väl klart att man vill att de Slynglarna ska lagföras på något sätt Det är klart Det är ju ingen snack om saken Men också det här jävla mörkret Som de befinner sig i mm. Och att det kanske inte är så Enkelt som att de bara är Bongstyriga kids som gillar Att ställa till en massa jävelskap De finns Nej. naturligtvis men Det är nog ganska mycket som står på spel Även för dem Säkert, säkert Nu sa jag inte jag sådär jättemycket om serien, men jag kan säga att det är det det handlar om. Mm. Eh, precis som man kan se också i tv-serien, Telgia tar jag också upp det här med... Ja, exakt. Hur man den, tyckte in. Var, den tyckte jag faktiskt var bra. Den är bra. Hur man sig in liksom i kriminella nätverk och liksom vilket eh, jävla mörker det är. Eh, Snabba Cash tar ju också upp det. Även om den kanske ger lite mer coolhetsvibbar än Elisa ja, belysa samhällsproblemvibbar. Det, det, det gör den. Det håller jag med om. Nej, så den har jag sett i alla fall. Eh, jo, men jag kan nog alltid rekommendera den. Men yes. man får nog vara lite i rätt sinnesstämning. För det är ändå <laughs> liksom eh, ganska mycket barnmisshandel, om vi säger så. Jaha, okej. Okay. Som man får ja, se. Nej, men... det, det är liksom det jävligt starka scener. Mm. Då förstår jag. Det är inte som en popcornrulle en, en söndag när man ser sluten i Hollywood. Nej, verkligen inte. Nej, jag förstår det. Bra, men det var nog allt som jag hade tänkt att ta upp idag. Mm. Så det behöver väl bli dags att knyta ihop den där säcken. berömda säcken. Ja. Den berömda säcken. Sollen vi är där sammenbinden. sammanbinden. <laughs> Ja, fan. Om vi inte hade sagt att det hittar på tyska. undrar om någon hade <laughs> reagerat på det då. Uh, jag sa ju det en gång när jag lirade Call of Duty, men några som jag hörde var tyskar. Ja. Och då sa jag han bara Wow, that's funny. <laughs> men det är som den här Mickey Dubois-boken som hans fru och mer skrev när han hade Gapat med några tyskar och skriker typ achtung bara eller något sånt där Och sen helt plötsligt blir vi bästa kompis med dem Ja Kommer inte ihåg exakt hur det utspelas Nej inte Det är, inte väldigt, är, heller, men det det är en väldigt rolig del i den boken Hur de berättar mm, jag det Jag vet här. vad du menar, jag har hört talas om det Tänk om man ja. kunde göra så Ja, tänk om han kunde det Yes Ska vi tacka alla som har lyssnat igen då kanske Ja, jag funderar på om vi ska göra det tre gånger. Gör så. Vi säger så hej.